Rakaqat nafsi bi nuri min fuhadi Hiyya Allahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya musaleen amma abad Zai istaswaqa zahra lakipa da uzishim Allah tebalaka wa ta'ala Inaka negu miri sva'a sdana'i wa saniqa muhammada sallallahu alayhi wa sallam Negu traslum porosna svanegu adrogba I na sve one koji ste i dobro suni dana na Bada Sala Maliku mm Rahmatullahi Wabarakatuhu. Drago večeo, mi smo se u našem zadnjem druženju u govoru o Sura Jusuf govorili o iskušenju Jusufa Aleyhisselam po pitanju žena i isto tako što je uradila suproga ministra kako bi navela Jusufa Aleyhisselam na grije, međutim uzvišen je Allah te barake wa ta'ala ga je zaštitio i Jusuf a.s. je dao prednost zatvoru, atvoru nad onim što ga prizivaju ili pozivaju ga pozivaju da žene, a to je blut. I isto tako smo spomenuli da je Jusuf a.s. molio Allah te barake wa ta'ala da udalje od njega spet žena jer ukoliko, kako kaže Jusuf Aleyhisselam, nauči ništo, gospodaro moj, zaista ću ja e, moža, možda da se nagnem njihovim željama. I uzvišeni Allah, te vareke ta Allah, isto tako je nas je znači obavijestio da je uslišao dobu Jusufa Aleyhisselam i da od njega s žena. Tako ćemo ako bol da večeras govoriti, o Yusufa Jusufa a.s.a. u zatvor. I zaista svaki mu'min u boravku Jusufa a.s.a. u zatvoru može da nađe uputu za mu'mina, za muslimana kako bi se trebalo ponašati u zatvoru koliko ga iskusa uzbižen je Allah ve pa dođe u zatvor. I isto tako da uvidimo da zatvor ne izlazi iz islama na izlazi islama osobe odnosno da osoba naostavlja ostavlja islam na ulazu u zatvor i onda kada osluži određeni period u zatvor izađe uzme svoj islam vrati se kući sa islamom već islam mora biti prisutan sa osobom čak i onim mjestima koja su kao jedan od vide iskušenja međutim moja draga vraća ja prije što nastavimo dalje znači to govorimo Napravite, znači halkovi, približite se. Znači, približite se slobodno dosto. Osim ako vam ne smijete, ja ću prijeći do... Međutim, da liči onaj... na, na, na, na, na, si što mi govorimo o Koranu, govorimo Jusufa Ali Tako, znači, možda smo ispomenili jedni od povuka iz spomeni spomenih, Koranski ajet, to je znači 32. isto tako 33. ajet da Allahu te bareke ve taala rob da će prednost sabru isto tako daće prednost, e, pa da će prednost Allahu te bareke ve taala zadovoljstvu pa da ga to čak vodi u zatvor <clears throat> i neće dati prednost prolaznom uživanju kao što je u ovom slučaju zin pa tako uviđamo da Yusuf alayhi salam dao prednost zatvor međutim ne razumije se nikako iz reči Jusufa alejsalam kada znači traže Allah te barekata ale kada rekô znači da mu draži draži zatvor na razumije se da mu'min izlaže sam sebe iskušenje to nije prask Allahu te barekata poslanika niti je to praksa praskao islam se čovjek treba štititi ili zaštićivati od iskušenja međutim ako mu dođe iskušenje onda će saburiti Jer Jusuf alihissalam ovde kaže da mu je draži zatvor od onoga čemu ga one prezivaju. Znači došlo je u kontekstu poređenja. Znači draži mi je zatvor nego da učinim zinoaduk. I tako znači danas ne treba da kod nas bude mjerilo islama čovjeka, njegovog imana i nego podržavanja vjeri. Jer je li ušao u zatvor nije? Ako ušao u zatvor onda je za zasiguro on dobar musliman. Međutim ako nije ušao u zator, on nije dobar musliman i ne samo možda uzimaju riječi uspalisam kao dokaz za to uviđenje. Ne, riječi uspalisam ne ukazuju nikako na to. Već ukoliko znači mi bude iskušan, onda će dati prednost strpljenju i ako ga znači ta davanje prednosti strpljenja dovede u određenu iskušenje. Nakon što su uvidjeli ministar njegova supruga a i tako i žene koje su znači bile supruge od najvećih e, rukovodlaca u to znači vrijeme kada živjeli usvalih selam kada su vidjeli da je Jusuf Yusuf alihislam nevin kako su znači to prije spomenuli e, znači od e, poređene sa koje strane njegova košulja e, podcijepana i isto tako kada je potvrdio jedan od svjedoka iz, iz, iz te okoline. Međutim, i pored toga, znašto su uvijedili da Jusufa a.s. ne vidi, oni su odlučili da Jusufa a.s. stavi u zator, jer već su glasine ili govor od onoga što se dešavali među Jusufa a.s. i supruge ministra već upoše da se šire između svijeta. Pa kako bi, znači, učinili da ljudi ne pričaju o tome, razmišljaju su da Jusufa A.S. stave u zatvor. Jer na taj način kada nema povoda za određeni razgovor onda će ljudi laše da to ostave. Da kažem, u ovom slučaju povod govora da ljudi je Jusufa A.S. ne zato što je kriv već zato što se našu u takvoj situaciji i isto tako supruga od ministra. Kako bi oni spješili da govore ljudi o suprzi i to naravno negativnom položaju, onda su mislili da je najbolje Jusuf staviti u zatvor i datel ljudi i na taj način će ljudi prestati govoriti o njemu. Pa su Jusuf, iako su znali da je nevin, iako im je to bilo jasno, kako kaže Allah te tabaraka wa ta'ala, znači, I njima je, znači, eh, oni su odlučili, iako su vidjeli ajete ili dokaz da je Jusuf Ali Hisan ne vin, oni su odlučili da ga stavi u zatvor. I stavili su Jusufa Ali Hisanom u zatvor. I isto tako, mi su prijezno spomenuli da je, da je supruga od ministra eh, imala određenu vlast na svojim suprugom. Tako da je ona učestovala u tome da je Jusuf Ali Hisanom dođi u zatvor Jer, kako se sjećate, prijetla Jusufa alihissalam, koliko se ne odazvrš onome čemu te ja pozivam, ili ćeš sigurno biti u zatvoru, ili ćeš biti od poniženi. I znači, utjeca da je svoga supruga da Jusufa alihissana baci u zatvor. I nakon, znači, ovoga, kako smo znači, spominjeli, pojašnjava se praksa Jusufa alihissalam u zatvoru. Pa spominje se Kada Jusuf a.s. ušao u zatvor, između ljudi koji su bili sa njim za jednu zatvoru, bili su dva mladića. Spominje se da je jedan od tih mladića bio zadužen za piće vladara, a drugi da je bio tako reći pekar koji je bio zadužen za njegovu hranu. I kako spominju, komentatori da je bio razlog, zašto su oni došli u zatvor, zato što su htjeli da ubiju toga vladara, da ga otruju i nakon toga došli su u zatvor. Međutim, ovdje se ne spominje u koranskim manjatima zašto su došli u zatvor. I onda su e, usnili određeni snove, pa su želeli od Jusufa da im protumači. Međutim, drago vam vraćom, Zašto su ti mladi upravo došli kod Jusufa, jer su oni nevjernici, ti su mladi išći nevjernici, zašto su došli kod Jusufa, da im opravo tumači snove? Jer se ne razumije iz kuranskih konteksta da su oni znali od prija Jusufa i da su znali da on tumači snove. Čak visi je kuranski ajed pojasnije zašto su došli kod Jusufa, i to je, kažemo, vrlo važno za nas. Jer su rekli mu, jer te mi vidimo Znači, mi vidimo po da se ti od mohsinin, od dobročinitelja. Znači, kako se, drago malo braćo, može viditi i na čovekom, dobročinistu. Kako ljudi mogu, koji žive e, znači, u blizini muslimana, imugmina, kako mogu vidjeti da je mohsin? Da možda ne piše na čelu, ili da možda on ne govori za sebe jasno, čovek mohsin. zasigurno, da njegovo djelovanje, njegovo ponašanje dovodi do ljudi da zaključuje da je mohsin i tako znači se desuo sa Jusufom a.s. i zaista znači mi bi trebali Jusufa a.s. uzijeti zato znači kao svoj uzor. Jer se spominje znači da je Jusuf a.s. sa njima se blago ponašao, da im je se obraćao na jedan vrlo lijepan način, to će mu kasir znači čuti. I zato su znači uvideli da, da je Jusuf da dobročinitelja I nema potrebe čovjek da svojim riječima pokušava dočarati ljudima da on mu od Mohsina već zasigurno da će njegova dijela, iako ne čini dijela kako bi se rekao za njega da je Mohsin, međutim kada bude činio djela iskreno da Allah te baraka ve ta'ala, zaista će ljudi uvidjeti od koje je on vrste ljudi. Pa su tako uvideli da je Jusuf a.s. od Mohsina, pa su mu došli, i tražili im da im on tuvači snove. Pa jedan od njiha rekao, znači ne govori se, koji je od ove dvojci, da li je onako je bio zadužen za za piće vladara, za negu hranu, je se, znači ne govori, mi se kaže, došao je ehadum, znači jedan od njiha dvojci je došao je do Jusufa, ali islam, kako mu protumačio san, pa kaže, ja sam usnio, Da cijedim, voć, da cijedim grođe, odnosno da pripremam, kako došu u koransku anetru, hamer, a to je alkohol. Dok je drugi rekao, ja sam vidio u snu da iznad svoje glave nosim hljeb, kojeg jedu ptice. Pa se znači da zaključiti prvi koji je govorio da je usnio da je usnio da cijedi grođe da je on taj koji je bio zadužen za piće vladara, a drugi koji je govorio o hljebu da je on znači bio zadužen za hranu vladara. Pa su rekli i ti nam protumači ovo, znači što ti govorimo, jel te kaže mi vidimo zaista da si od Allahovi, Allahovi te bareketa taala dobi robova Musina. Znači to je bio razlog zašto su došli Yusufa Reisa da mu znači kad su vidjeli na njemu tragove ihsana, da su došli da traže, jako su bili nevjernici, da je protumači snove. Međutim, draga mavraća, da li je Jusuf a.s.a. onma protumačio snove ovim mladićima, ili je pak želio da iskoristi njihovo lijepo mišljenje od Jusufa a.s.a i njihovo povjerenje da ih poziva u Allahov te bareke ve hala dao. Znači nije težio da iskoristi njihovo povjerenje prema sebi za svoju ličnu dobrobit, pa da, da kažemo u ovom slučaju, da kao što je možda najlogičnije, bar kod nas, da pokuša da dođe do toga, da izađe iz zatvora. Nijime, dragoma vraćom, on ma protumačio snove, već je iskoristio to da im pojasni Allahu te bareke vet taala vjeru i da je poziva Allahu dželal i to u najveće ili da kažemo najosnovnije temelje ove vjeri to je tauhid pa zato znači onaj koji bude u prilici da poziva Allah znači ljude Allahu te bareke vet taala vjeru treba da iskorištava prilike i isto tako treba da iskoristi povjerenjem ko je u ili uvidi kod određene osoba ukoliko e tvoj komšija ili osoba koja radi radi kolega ima ko tebe poverenje znači to trebaš da iskoristiš za davu i da ga pozivaš islama jer zasigurno on tebi vjeruje i zaista znači kod njega se nalazi određeni faktor da on prihvati ono što mu ti prezentiraš od Islama, jer ima povjerenje u tebe. Jer ukoliko nema povjerenje u tebe, teško da će to prihvatiti od tebe. I nekada, znači, treba dosta vremena da bi izgradio povjerenje između određene osobe i, i, i tebe, i isto tako, znači, da bi to bilo jedno sredstava da možeš govoriti Allahove te barake ve ta'ala vjeri. Pa tako vidimo Yusuf Usuf Ali Hissana da iskoristi iskoristio to I onda ih obavijestio od jednije od mođiza koje me je dao Allah te vareke veta'alam, a to je da im je rekao, neće nikada doći hrana da bio ručak ili večera, a da vas ja neću obavijestiti od onome što vam je došlo. Naravno, to je znači mođiza, Allah te vareke veta'alam mu je to dao i obavijestavaju ga o, o, o onome što će im dolaziti ko hrana i neporazumiva se iz ovoga da je Jusuf Ali Hissam znao gajpe jer ja ga je niko ne zna osim Allaha. I kako bi još više Jusuf a.s. uvećao svoje povjerenje kod njiharn, želio im da ukaži na određenu mu džizu kako bi znači ta povjerenje međusobno još više uvećao i kako bi onda mogo prezentirati Islom. Međutim, da ne bih oni shvatili da je Jusuf a.s. onaj koji želi Da, da, da, da, da im kažem da on zna Gajb da proriče Gajb znači nevidljivi svijet ili da budućnost on ih je upoznao da to ono što Ion obaveštava da je to da ga poduču njegov gospodar pa im je rekao znači zaista je to, znači što ću vas obavijestiti od onoga što me podučio moj gospodar I nakon toga im je rekao, ja sam ostavio vjeru naroda koji ne vjeruju u Allah, niti u sud i u ahiret, a oni su nevjenici. Znači, želio im da je pojasni da je on poslanik Allah, i da je ostavio ono vjerovanje, ukoliko je, znači, ima vjerovanja kod Firaona, I isto tako, znači, njegovo naroda koji su bili nevjernički i pojasnio je, znači, da je ostavio vjeru naroda koji ne vjeruje Allah, te bare, kao je talenti u sudnji dan. I kako kaže islamski učenjaci, kada se govori o riječ kako rekao Jusuf Arista Rektu, ostavio sa nešto, znači, može biti da je čovjek bio u nečemu, pa je to ostavio. Ili da je određenu stvar ostavio odmah u početku, I ovo se odnosi na Jusufa alaihissalam u kojem kontekstu? U tom kontekstu da Jusuf alaihissalam ništa nema sa tom vjerom. A to je znači vjera koju je ne vjerio Allah te barakove ta'ala u ve ahiret pa da on to ostavio. Znači ne razumije se da Jusuf alaihissalam nije vjerovao u Allah i da nije vjerovao u ahiret pa da je to ostavio. Ne, on je znači odmahom početku to ostavio ne vjerstvo i da on nema s A nakon toga Jusuf alejhiselam da znači pojašnjava e, svoje objeđenje, svoju vjeru i isto tako te mladiće poziva poziva u tauhid Allahu te bareke ve taala pakanje i ja slijedim vjeru svojih pradjedova i svojih očeva, misli se znači očeva u vjeri znači ja ću spominjati znači Ibrahim alihisam, Ishakov i Jakuba to su sve znači e, e, vjerovijeznici Allah, tebareke ve ta'ala, i nakon toga pojasnio je koji to milet, odnosno koja je to njegova vjera koju on slijedi i koja je to ujedno vjera pradjedova njegovi, a to je da ne pripisuju Allahu, tebareke ve ta'ala, nikakvog druga I onda im isto tako, draga, ma vraću, pojasnio je da je to ono što se nalazi <sluh> kod njega i to što on slijedi Teuhid, i što ne čini širk, da je to fadl, odnosno dobrota Allaha, tebareke veta'ala, i da to nije rezultat njegovog nekonog ličnog truda, niti njegovog razuma. I zato znači i mi moramo biti svijesti da se ono sve što se nalazi kod nas, od vjere, od imana, od islama, od namaza, od posta, od obrame hađa, od spominja Allaha, tebareke veta'ala, od učinja Kur'ana, da je to dobrota Allaha Allah te ve koja zahtijeva, zahtijeva zahvalo. I da to nije rezultat našeg truda, niti našeg razuma, iako, znači, naravno, ne želi da se kaže da se ne trudimo, isto tako da ne upotrebljamo svoj razum. Međutim, znači, mora biti uvjeđenje da je to dobrobit Allah te ve i da on kom ne hoće daje, odnosno da on, odabira između svojih robova onome kome hoće da dani Islam iman. I isto tako, kaže dalje Jusuf Ali Isanam, to je isto dobrobit koju Allah ve ukazuje ljudima. Znači kada im hoće da im dani vjeru, kada im hoće da im dani, da budu e, mu'mini, kada im ulašava da idu ispravnim putem, međutim, kaže većina ljudi laješ korune zahvalju. I zaista znači mi bi se treba truditi da uđe u tu manjinju koja zahvaljuje Allahu tebara krevi ta'ala. Jer zasigurno da ima vrijednost, znači posebnu, kada se nalažiš u određenoj skupini ljudi koja vrši određeni ibadet koji ne vrši mnogo ljudi. I vam je zasigurno dobro, na koji način biva zahvaljivanje a to je znači jezikom da se iskazuje Allahu tebareke ve ta'ala zahvalnost, da se o njoj govori. Isto tako znači srcem, a to je znači smo objeđeni, da je svaka nijamet, odnosno dobročinjstvo da od Allaha tebareke ve ta'ala i da On taj koji daje i da je naša obaveza da zahvaljujemo. I isto tako da svako blagodat kojim Allah tebareke ve ta'ala dane daje koristimo njegovu pokolnost Kako bi, ako bol da ta, ta blagodat ostala sa nama, kako ne bi u suprotnom uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala uzio tu blagodat koju je, znači, nama dao. I nakon toga, znači, Usuf a.s. još ne, obavešta, ne, ne ne pojašnjava san toj dvojci mladića, već i dalje ih poziva u Allahu tabaraka ve ta'ala vjeru, pa im kaže, obraćuje se, ja, sahibe i o vas dvojca, vi svi dobro znate znači sahib, znači koji je ti prisa. Znači obraća se mladićima koji su nevjernicama Jusufa Rehisna pa kaže o moju prijatelju zadup. I to je jedan od stvari koje je učinila Jusufa Rehisna da ga oni vidije da on od mojh sina. Znači ne jedan vrlo lijep način im se obratio. I to je zaista jedan vrlo lijep uvod za ono što im Jusufa Rehisna želi da kaže. I zasigurno da taj način kada čovjek poziva ljude da će sa Allahom te barakavetala dopustom omekšati srce tih ljudi. Da će prihvatiti ono što mu hoće. Tomo što mu želiš da mu kažeš. A nije čim ga ti u početku uvrijediš i nazoveš ga pokrdim i denima i sad želiš da mu objašnjiš te, teohid i on ne želi ovo da prihvati i nije ovo što je spreman zato je kao pa vidi kaži njegovo srce kaže, nije ovo spremno da prihvati teohid a kaže tolika stvar, velika i tolika vidna. Pa ne, možda jedna vid odgovornosti ima i ti. Jesi odmah čoveka napao u početku i nazio ga pogrnim imenima i želi sada da on sluša o tebe, pa to se neće desiti. Zato znači čoveka želi da pozivu određene osobe u islam ili čak da posavijetuje svoga vrata muslimana, znači treba da ga pozove lijepim imenom. Kako bi ga već pripremio za ono što mu želi da mu kaže. Pa i usufali sam, ako ne mogu lijepo obraćanje, kaže im da li su različita božanstva, naravno misli se na lažna božanstva, da li su ona bolja od Allaha jedinog svemoćnog? Znači, pitanje koje u stvari je negacija. Da li ima, odnosno ne ima boljeg božanstva od uzvišenog Allaha te bareke ve ta'ala koji je jedini i koji je kahar, znači sve mogući, e, kojim se sve mora pominuvati što je na nebesima i na zemlji i niko ne može da odbije njegovu odredbu, znači da li ono božanstvo, kako rekao znači muteferlikun, znači različita, da to bilo drvo, dal to bilo kamen, da to danas kada e, e, želiš da pozoveš čoveka Adamu pa dočara, koliko je Allah te barek, on je ta mogući, i da mu porediš ta njegovu mlađu božanstvo kao kao što je sam recimo krava. Pa da kažeš da li je bolja to božanstvo ti ko obožavaš koja je krava ili Allah te barek ve taala koji je sve mogući. Ma znači, ova krava koju ti objašnja, koju ti obožavaš koja ne može sebe zaštititi od toga da je neko zakorji. Znaci božanstvo obožavanje znači na velika nacija, Međutim, to božanstvo ni toliko je, znači, nesposobno da ne može sebe zaštiti da neko dovode i zakonje. Pa ko, kako je to božanstvo? Dok na drugoj strani, uzvišeni, Allah te vareke, vete, Allah je kahar, sve mogući, može da uradi šta hoće i nikoga ne može pitati za ono što on radi, a svi će biti pitani za ono što radi. Znači, jedna vrla lijepa i logična poredba I ne može da odbije znači Allaho te bareke ve ta'ala obožavanje, ta uvidosim čovjek koji je i sa njim znači mora se e, drugi način raspravi da se vodi. Pa i ustav ju pitao i u isto vrijeme je potvrđivao znači da li različita ta lažna božanstva koje ti obožavate da li je bolje da Allaho te bareke vetala koji je sve mogući naravno da nije da su ta božanstva nikako ne mogu biti bolja uzlišnjena od Allaha Tebareke ve Teala. Pa ime Jusuf Ali Issa, Milar je pojašnjalo, pa je rekao vi ne obožavate mimo Allaha Tebareke ve Teala osim imena koja ste vi nadjeli. Znači rekli ste ovo je božanstvo, zove se e, tako i tako, vi to obožavate jer u stvar obožavate božanstva. Znači ta su božanstva lažna I vi ste ih nazvali. I to ne mijenja činjenicu da su oni sada postali istinska božanstva zato što ste vi rekli da su oni božanstve, zato što ste im nadele određene imena. je kazi uzvišeni Allah tabaraka ve nije spustio dokaze da su oni božanstva istinta, čak više znači uzvišeni Allah tabaraka ve spustio ajete koje pojašnjavaju da su božanstva lažna. I nakon toga uzvišeni, Jusuf A.S. pojašnjava da svaki sud pripada uzvišenom Allahu Tebareke Veta'ala i da je on naredio da samo njega obožavaju. I vidimo ovdje da Jusuf A.S. je znači povezao između toga da je objeđenje da je uzvišenom Allahu Tebareke vetala pripada svaki sud i da se mora slijeti njegov šerijat i ibadeta. Znači te su dvije stvari, e, e, jedna drugo obavezna i ne može čovjek e, govoriti da čini ibadet, a još nije objeđen da samo Allah te baraka pripada sud, već znači mora imati isto tako to objeđenje. I kaže Jusuf Ali Hissana, to je zaista din el kadjim ispravna vjera, a to je znači samo da se ogložava uzvišeni Allah te baraka jedini, i da znači imamo objeđenje, da sve mimo njega, da što lažna božanstva, kaže međutim, većina ljudi to ne zna. I zato znači isto tako da kažemo da onaj koji zna da uzvišen te Allah, da je samo jedno jedito e, isprav obožanstvo koje se zaslužuje, da se obožava, da on znači zna I to je za njega pohvala je se nalazi od ne znači malo ljudi koji to znaju. I sebi čovjek ne treba dozvoliti da bude od ti većina ljudi koji ne zna te velike činjenice. U islamu i ne treba da zavarati bro et neznalica. Pa ako znači na velika većina ne zna da usmiješam Allahu te barake ve samo se mora činiti ibadet, ne treba to čovjeka ne treba znači to čovjeka zavarati da bude sa većinom. Nije znači pouka u beshini, već je pouka u istini i pouka je u onome što uzvišeni Allah te barekete alan želi od nas. I nakon ovoga ja dragama vraćam uvod. Jel nakon ove davve koji su waleh sami činili prema te duljici novičima, koji pojasnilio teme islama, i onaj, da kažemo koji spoznate teme ako boda uspjeće kako na dunjanku tako i na ahiretu nakon toga ju su waleh pojašnjava snovu. pa kaže isto tako im se obraća ovo moji drugovi u zatvoru ka je zaista jedan od vas će poiti sloga e, sloga prepostavniovo se znači kad se govori rab ne misli se na na na na Allah, odnosno ne misli se na božanstvo nego se misli na sloga prepostavnog on su sloga vladara a kaže drugi biće nazva pet i sa njegove glave, su njegovo meso, jeće ptice i kaže, tako je se završila ona stvar o kojem ste vi pitali. I isto tako vidimo Jusufa Ali Hissala mako je nađe po jasnije osnove da je rekao isto tako, jedan od vas će da poji svoga predpostavljenog sa, sa, sa pićem Što se porazumijeva da će izaći iz zatvora, a drugi koji će biti razapet, porazumijeva se da će biti ubijen. Međutim, Njihteo da kaže ti, znači imeno pojedinačno, imenom znači da kaže ti ćeš biti koji ćeš uspjeti, a ti ćeš znači biti ubijen. On nije htio da to uradi kako bi obuzela tuga, već je reko jedan od vas. Tako da oni nisu znali od njihar koji će biti izbaveni iz zatvora, a nisu znali drugi koji će znači biti razapet. I, i, i sa čije će meso jesti ptice a nakon toga Jusuf Alehissela govori jednom od tih mladića koji je znao da će biti spašen iz zatvora kaže kada izađeš spomeni me kod tog vladara znači mu da sam ja nepravedno u zatvoru i da mi učinio nepravda kako bi on možda učinio da Jusuf Alehissela izađe iz zatvora I ovdje znači vidimo da je dozvoljeno osobi da se pomaže sa ljudima oni stvarima koje e, oni mogu da učinje. Pa vidimo znači da je Jusuf Arisanov učinio određene povode, a to je da je rekao onom koji je smatrao da će e, se spasti zatvora, da spomene njegovu situaciju kod vladara. Međutim, kaže, šetane učinju da zaboravi onaj koji će biti spašen iz zatvora, Znači da spomene Jusufa a.s. kod vladara, pa kaže Jusuf a.s. je ostao u zatvoru Bidasinim. Znači termin Bida se misli na broju između 3 i 10, pa znači Jusuf a.s. je taj period ostao u zatvoru i se e, period ose od 7 godina da je Jusuf a.s. ostao u zatvoru. Znači uvidjamo, dragama braća, da Jusuf, Alejhi salam za obijanje žene koja je bila lijepa pa imala položaj zato znači, samo što je znači odbio i nije htio sa njom da učini grijeh odešao 7 godina. Zaista znači Allahu te bareketa tana poslanici i vjerovjesnici su najbolja stvorenja Allah dželle şanu. I zaista su oni imali najbolji način i iman. Ne do Allah možda da smo mi bili iskušani sa tim iskušenjem i pogotovo da smo bili mladići i u takvoj situaciji ko smo spominjali, koliko bi znači, od nas izabralo to da ide u zatvor i da, da provede u tom zatvoru sedam godina. Međutim, Jusuf a.s. kada je dao prednost zatvoru, nije znao da će biti sedam godina, već je bio spreman da bude u zatvoru, nukoliko ono Allah te ve hoće i mogu znači u njemu ostati, da kažemo, do života. Tako znači, Jusuf Ali Hisevam je dao prednost da budi u zaatvoru i da se ne povinjuje e, e, želi suprugi vladara, a to je da počini nalog. I kada uzmišljeni Allah te varekeve ta'ala želi da počasti svoga roba. I tako znači vidimo da Allah Žešanu nije želeo da Jusuf Ali Hisevam izađi na jedan vrlo običan način iz zatvora. A to je da ova jedan mladića koji se spasuje iz zatvora da otide kod vladara da spomine Jusufa alaihissalam i da on kaže izbavete ga, ne, nego uzviše ne, vlata barakavetala, kada svoje eurija svoje, znači, miljenike i svoje poslanike želi da ih izvede iz zatvora, želi da ih izvede na jedan vrlo v roli epnačin pa zato je znači učinio da vladar usnije određeni san koji ga je prekupirao sa znači, što je bio pre njegovu okupaciju i još više uzmiješanje Allah te bareke tale taala učinio da taj vladar saberi sve svoje ugledne ljude koji se nalazili oko njega da li su bili poznato se vjeri ili su bili, imali određene vlast, želio je da ih sabere i da ih upita o novom snu, da je mu oni protumači. I isto tako uzvišeni Allah Tabara Kebetala učinio da niko od njiha nije mogao protumačiti taj san, pa da se dođe to Usufu ali i salam, kako bi njegovo tumačenje snova došlo do izražaja. Jer da kažemo, kako bi došla vrijednost i usufa ali isela do izražaja kod tog vladara da on nije sakupio te uglednike, da ih nije pitao za snu da protomače i da oni kažu mi ne možemo to protomačiti i da je samo kod i usufa ali isela da je rekao znači i to i to. Ne bi bila vrijednost. Međutim, kada je taj vladar usio taj sam i kada to kod njega bilo vrlo važno, I kada je sakupio sve te uglednike i kada mu nisu mogli da mu objasni i onda je zasigurno došlo do izražaja Jusufa, ali islam, i onda će uvidjeti da će on izaći počašćeni zatvora. Pa tako, znači, e, e, vladar usnio sedam debelih ili ugojenih krava koje jedu sedam mršavi krava. Isto tako je usnio e, sedam zelenih klasova i isto tako sedam drugih koji su bili osušeni. Pa nakon toga, znači kada okupio te sve uglednike oko toga, rekao im da mu pojašnje njegov san, kaže ukoliko vi znate da pojašnjavate snove. Međutim, ti svi uglednici koji su nalazili oko njega su rekli da su to zbrkani snovi. Znači nisu znali da pojasnije i kako kaže islamsvi čanjaci, Inače, tumačenje snova treba bude da shodno znanjem. Ne treba da svako tumači snova ako ne zna. I ukoliko ne zna, treba da kaže da ne znam. I određe učenjaci kažu da je tumačenje snova isto kao i davanje fetvi. Pa su ovi ljudi učinili pogrešku. Znači, kada nisu znali to, ne, nisu rekli mi ne znamo. I ne samo to da se nisu zadovoljili da ne, da ne znaju, da kada ne znaju, nego su još stvedili da su to zbrkani slovi pa su tako napravi dvije fleške. <kuh> I kaže mi ne znamo da tumačimo te ahlam. A inače ahlam to su snovi koji dolaze od šejtana. Resulallahu alejhi ve sellem me pojasnio da imaju trije vrste snova. Pa jedna vrsta koja dolazi od uzvišenoga Allaha te bareke btala ili da koja je bušra odnosno koja je radost za momina i koja je jedan od dio od objave i isto tako Jedna vrsta snova je došaptavanje šetana, a to je znači baš ahlam. I treća je vrsta, ono što čovjek razmišlja u toku dana i što bude e, e, okupiran s tim, onda on najveće to viđa. Tako sam i sad od lahovnih znači pojasnio koje su to vrste snova je rekao je da se samo tumači san koji je od uzvišenog Allah te bar kevetala i koji je lijep i to se zove rujar a međutim ono što dolazi od prokletog šetana, isto tako što dolazi e, a, znači, od toga što čovječ razmišlja, to ne treba da se tumači. Pa oni rekli da ono što je vidio e, vladar, da je to u stvari od šetana. I rekli su, mi ne znamo da tumačimo to što je došlo u šetan. Međutim, taj mladić koji se nalazio u blizini vladara i koji je bio, znači spasio se iz zatvora i koji mi Jusuf Ali Isalam pojasnio snom, Znači, sjetio se tada tek Jusufa Alihisana. Kada je prošlo toliki perioda ako kažemo da je bilo sedam godina, tek se tada sjetio Jusufa Alihisana i rekao njima, pošaljite me znači, ja ću vam doći sa tumačenjem toga stola. Znači, nakon sedam godina, koji je zaboravio da spomene Jusufa Alihisana, taj mladić dolazi kod Jusufa Alihisana i traži da pojasniš na Nama recimo da se desilo tako, da smo rekli čoveku, kad otideš u to i to mjesto, radi mi nešto, i čovek, nakon sedam godina dojde, zaboravite potpuno i traži od te usluhu. Šta ti radi? Odmah ono bih otjera. Ne bi ušte slušao šta hoće da kaže. Sedam godina ti mene zaboravio i ne znaš me. I ne da si sada došo da kaješ da sam se tebe sjetio i uradio sam ono što si mi dao u vasijetu, oporuku, već opet dolazi i kaže, da mi sa učini usluhu. Međutim, Jusuf Ali Isra, kada je bio poslanik i kada je Allah te ve odgojio, nije tako djelovao. I nije tražio od njega da kažemo proti uslugu. Ne, nego mu opet protumačio san. Pa mu kaže on Jusufu, kaže Jusufe, o ti koji si iskren u svojim govori, u svojim radnjama, kaže, pojasni mi san, a to je znači san vladara, a to je da usnio sedam debelih krava koje jedu sedam mršavi krava, isto tako da je vidio, da je vidio sedam zelenih klasova isto tako drugi sedam e, sušni, kaže možda da se ja vratim ljudima i da im isto tako znači pojasnim taj san i da oni znaju šta taj san znači. Pa Jusuf Alihisa nakon toga znači pojasnio je san vladara I kako smo rekli, znači nije kritizirao tog mladića što mu nije došao osim nakon sedam godina. I isto tako nije tražio protiv usluga da kaže, ne, prvo vi mene izbavite iz zatvora, pa će ja vam onda pojasiti son, san. Već im je znači pojasnio san, pa im je rekao da će oni e, sijati u pro sedam godina. I isto tako im znači, je rekao, ono što vi budete sijali sedam godina, e, vi to ostavite u klasu. Osim ono što ćete jesti, i isto to, nakon toga bih rekao da će posle ti sedam rodnih godina doći sedam e, sušnih godina u kojim će oni pojesti sve ono što su stavili u zalihu, osim ono što su ostavili da siju. I nakon toga Jusuf Ali Isam je pojasnio da će nakon četrnaest godina, znači sedam e, e, plodnih godina i sedam sušnih godina, da će doći godina O koncu, uzblje na lahta baraka da dati obine kiše narodom, e, isto tako da će biti plodnost u toj mjeri da će oni sjediti različite vidove e, e, ulja i e, vidimo znači da Yusuf alaihissalam, čak znači određeni e, učenjaci spominju e jaz e, odnosno nadraram Kur'ana, u kojem je Jusuf, ali islam, čak u tome vremenu pojasnio na koji način treba da se skladišti e, pšenica i tome A to je da se ostavi u klasu. Jer ukoliko se znači, izvadi iz klasa, zasigurno da će biti pokvareno, isto tako da će se deci određeno klejanje što će e, pokvariti sve te plodove, pa je mi Jusuf, ali islam, rekao, znači sve što ono u sedam godina, privrijedite i što vam dođe kao usje, ostavite u klasu kako se ne bi pokvarilo, a samo ono izvete iz klasa što ćete jesti. I isto tako im je pojasnio da moraju biti ekonomični u svome trošenju, a to je da u onim godinama u kojim se znači nalazi izobilje da to sve ne jedu, da ne razmišljaju ono vremeno koje će doći posle toga, već samo da u tim godinama, da jedu ono što im je potrebno za jelo, a ostalo da ostavljaju za, za vrijeme koje će doći posle toga, to je sedam godina, i nakon toga isto tako i obavijesuju da će Allah da dati godinu u kojem će znači, biti kiša i u kojoj će biti izobilje. E, ima rašli komentari e, kako je znači, Usuf Ali nam to znao, međutim zasigurno da to nije gaib i da znači nije to govor da on znao gaib. Od toga da je Usuf Ali Isl. pojasnio ili da je na osnovu određeni sonjeta, lahta, vara, kevetala, znači pojasnio da će im nakon 15, 14 godina doći godina u kojem će oni, znači u kojem će im isto tako doći blagostanje. I nakon toga kada je, znači pojasnio san Jusuf Ali vladaru, znači vladar će zatražiti da Jusuf Ali Isalaam izađe zahvora, međutim ako voda, mi ako voda o tome govoriti u našem drugom E, obraćanje okolo nas uzvišenog Allah-te-Varaka-Vetala poživlji. E, toliko vam ali uzvišenog Allah-te-Varaka-Vetala se okoristimo od ovoga e, što smo čuli. I da to bude dokaz za nas kada sretim uzvišenog Allah-te-Varaka-Vetala. Eno je dokaz pati nas, e, toliko koliko imate nešto da dodate oduzmijete. I ako imate određeni e, povuku, poruku, znači e, slobodno.